Namo dasse bhagavato arahato asamma sambudhasse. Namo dasse bhagavato arahato asamma sambudhasse. Namodase, Bhagavato, Arhato, Sama, se. Tak v těchto nedělních přednáškách pro ty, kteří nebyli přítomní v posledních dvou přednáškách, my rozbíráme text, který jsem přeložil z číštiny, nazývá se schrnutí, Krátké schrnutí metod k praxi. Diany. a my teď pobíráme první část tohoto textu, který, která vlastně vysvětluje eh, podmínky, jak se dostat do Diany. A má tři části. První část jsme probrali, ta vysvětluje meditaci na eh, nehezké, eh, aby jsme... Se, aby jsme zmenšili no, v nás a chtíč, chtíč, jak bychom měli vědět, je vlastně základ všech znečištění vědomí. No a tento text vlastně dává pouze jeden, jeden, jedno téma. Já jsem vysvětlil, že většinou třeba v tevádové tradici je několik tém meditace, aby se člověk připravil na meditaci. No a další část, skončili jsme asi v polovině této druhé části, to jsou podmínky pro úspěšnou praxi Dhyány. A třetí část, kterou budeme rozbírat dneska, a tu druhou půlku Druhé části, e, Třetí část e, rozbírá pančan bývarana, což je pět překážek, které nám nedovolují vstoupit do stavu hluboké koncentrace, do stavu Diány. No a my jsme probrali první dva odstavce, teď probíráme třetí odstavec. A ten začíná otázkou, jak můžeme vědět, že jsme získali jednobodovost mysli. Eka gata. Eka grata. A odpověď je, jestliže mysl zůstává u mentálního obrazu, to znamená nimita. Zde je zdůrazněno, že v severní tradici se obzvláště zdůrazňuje, že veškeré objekty meditace jsou mentální objekty. Protože jen koncentrovaná mysl a Modrá mysl patří pouze mentálnímu vědomí. Jestliže mysl je venku a snaží se chytit objekty pěti smyslu, no pak eh, nemá sílu rozlišit objekt tak, jak je a též nemá. Eh, možnost se dostat do stavu hluboké koncentrace, které toto rozlišení, rozlišení objektu tak, jak je, umožňuje. Podle eh, základního eh, pravidla buddhismu i yogi, samáhy tam, Samahitam, Chitam, tam pasaty, jen eh, vědomí nebo mysl Samadhi může rozlišit objekt tak, jak je. Čili my většinou, jestliže mysl venku, tak vlastně rozlišujeme na základě naší libosti nebo nelibosti. No a to jsou samozřejmě fantomy myšlení. To není vlastně objektivní rozlišení. A to je třeba si uvědomit, že my, naše vědomí, vlastně nerozlišuje objektivně, rozlišuje podle našich libostí a nervostí, podle našich počitků. No a počitky je právě to, co zapričňuje podle buddhismu vazby vědomí. My jsme uvázáni na počitky. A rozdíl mezi námi a osvobozenou bytostí je, že na počitky prakticky uvázá, není. Čili má daleko větší svobodu vůči počitku. To znamená, jestliže mysl je schopná se koncentrovat na mentální obraz, co se stane? Jeho tělo bude mít jemnost a světlo. Bude jasné a jemné. Čili po, počítek těla bude jasný a jemný. E, tomuto stavu se říká kamáňatá. Do angličtiny většinou překládá jako pliency Já jsem přeložil podle číškiny, podle čínštiny. Jako, že jeho, jeho tělo bude jemné a e, jasné. E, jemnost a jasnost, já většinou překládám toto, e, tento termín do češtiny, kamaňata, nebo plájenci jakožto eh, uvolnění a jasnost. Myslím, že eh, to nejlépe eh, vystihuje tento stav. Teď eh, uvolnění a jasnost patří eh, podle abhidharmy, může patřit tělu i může patřit eh, mysli. Ovšem to uvolnění a jasnost, které patří tělu, je vázáno, a to je třeba si uvědomit, na mentální faktory, na čétas Takže ačkoliv naše tělo, a když stárneme, tak to cítíme čím dál tím více, ačkoliv naše tělo eh, nedává zrovna nejpříjemnější pocit, nedává příjemný pocit, eh, tím, že naše počitky, naše vnímání je jasné, automaticky tež náš pocit těla se nestává tak těžký. A to se děje za předpokladu, že máme hlubší koncentraci. A koncentrace může jen existovat hlubší koncentrace může jen existovat na základě, jak text uvádí, mentálního obrazu ve vědomí, který jsme stabilizovali. Tento stabilizovaný mentální obraz se stává potom objektem diány. A jestliže mentální stabilizovaný obraz můžeme udržet, je Tento mentální eh, obraz je pak vždy spojen s příjemným počitkem. To je třeba si uvědomit. Proto právě eh, mentální vědomí přináší daleko hlubší slast a požitek než eh, vědomí pěti smyslů. A to, co je jemnější, trvá. To, co je hrubé, netrvá a protože to, co je hrubé, netrvá tím, že požitek založený na tom, co je hrubé, netrvá, pak, když přestane, nastane co? Nastane frustrace a to se v meditaci nestává, jestliže máme k dispozici jemný, stabilní objekt. Dále text uvádí, že v tomto stavu veškeré e, nepříjemné počitky jako e, zloba, nenávist, e, stavosti, deprese automaticky přistávají. Je zajímavé, že text uvádí pouze ty nepříjemné počitky, které jsou spojené s tím, čemu se říká patigha, pratigha, co znamená doslova odpor. Ze všech nepříjemných počitků odpor, pratikha. do doslova znamená mlátit vědomím o něco. Jestliže vědomí chce něco potlačit, mluvíme o pratikha, o odporu. A z tohoto odporu pochází pak strach, deprese, starosti. No a Buddha říká, Kromě jiného, že tyto stavy vědomí jsou osvobozenému vědomí cizí. Existují pro bála, ne pro pandita. Bála, pandita, suta, tak to hovoří. A v tomto stavu koncentrace na pevně ustanovený mentální obraz ve vědomí. Text říká, že meditující zakouší štěstí, které ještě nikdy předtím neměl možnost ochutnat. A toto štěstí se nedá srovnat s ničím, co můžeme zažít na základě pěti smyslů. Proč? Protože jemnější je vždycky příjemnější než to hrubé. Proč je jemnější, příjemnější než to hrubé? Protože mentální dotyk je jemnější než dotyk pěti smyslů. A čím jemnější dotyk, čím, tím větší rozkoš. To je, třeba si uvědomit. A právě proto ti, kteří mají koncentrovanou mysl, i svými smysly, jestliže se hluboce koncentrují, můžou eh, Zažít daleko hlubší požitky než ty, které koncentrovanou mysl nemají. Protože vlastně o duchovní objekty pěti smyslů. Jelikož jeho mysl se stává čistá, jeho tělo bude vydávat světlo a text ho srovnává s jasným vyčistěným zrcadlem, které záhí ven, čili ve stavu hluboké koncentrace meditující. Jako by cítí vlastní tělo, jako by do prostoru. A dále ho přirovnává s perlou, která svítí v jasné vodě. V čisté vodě. A je to, srovnává tuto situaci, jako to znamená, že v této situaci jsme blízko stavu Diány, prohloubení vědomí v objekt a sjednocení vědomí s objektem a je to situace, kdy vlastně meditující jako kdyby kopal studnu a našel vlhkost. a tím pádem ví, že vlastně uspěl a Voda je v blízkosti. Ovšem je třeba pochopit, že o tom jsem se zmínil posledně, že v tradici severního buddhismu, sanskrytského buddhismu, dosáhnutí djány není účel Není tolik účel šamaty, je jenom prostředek k šamatě. V tervádové tradici sama, samády, správné samády je vysvětlováno jako eh, osm prohloubení vědomí. Čtyři v jemné objekty a čtyři v eh, objekty. Ovšem v severní tradici eh, meditace šamata Účel je nepohnutelnost vědomí. Získat vědomí, které není, se nehýbe. Toto nepohnutelné vědomí existuje též ve čtvrté diáně, ale nepohnutelné vědomí je to vědomí, ve čtvrté diáně je stav, kdy Meditující necítí dech, tedy v nosních dírkách, stává se tak jemný, nemá ani příjemný pocit, ani nepříjemný pocit, má neutrální pocit a ten je ze všech pocitů nejpříjemnější. To je třeba uznat a těžko vysvětlit, pokud sami nepraktikujeme, že pocit neutrální pocit. Je vlastně pocit ze všech pocitů nejpříjemnější. Proč? Protože v něm žádné tendence k chtíči a odporu neexistují. No a to se děje pouze ve čtvrté Diáně. Přešlé Diány jsou stavy štěstí. A radosti. My praktikujeme šamatu, aby jsme zažili štěstí a radost a tím pádem nebyli pohnutí utrpení, které je nám vlastní, ale vlastně to nejhlubší štěstí, které se nedá popsat, je to štěstí, kdy vědomí neinklinuje ani k štěstí, ani k odporu. Na tím zažívá stav absolutní rovnováhy. A tento stav absolutní rovnováhy je v severní tradici nazýván podobnost milvány. Není to milována, ale je to stav milování podobný. Právě proto čtvrtý, čtvrtá diana, jak budeme mluvit v příštích lekcích, je vlastně ideální stav pro praxi hluboké meditace, pro získání hluboké moudrosti, nepohnutelného vědomí. V severní tradici. Vlastně ideál šamaty je od samého začátku vysvětlen jako nepohnutelné vědomí a ninja. Takže v perfektní diáně je stav štěstí, který meditující, pokud Diánu nezažil, nepozná, ale tento stav štěstí se může stát objektem chtíče. Právě proto v severním buddhismu rozlišujeme eh, Diánu zašpiněnou, což je Diána s chtíčem, Diánu čistou, Diánu bez kýče a Diánu, která vede k dalšímu pokroku. To je Diana, od které se meditující odlučuje, aby získal hlubší stav koncentrace na vědomí. Teď v šamatě meditující medituje tak, aby kontempluje na to, že všechny hlubší stavy vědomí jsou stavy hlubší jemnosti a vyrovnanosti, a tím i hlubší koncentrace. Ve vypasaně, tedy meditace šamata, pokud objekt je objekt, který je možno uchytit, je meditace, čemu se říká logika. Meditace, za světská meditace. Meditace vypašaná, pokud jde do hloubky, je to, čemu se říká nadsvětská meditace, lokutara. Jejím objektem jsou čtyři vznešené pravdy. Ačiže Pro, proniknutí čtyř vznešených pravd je střední cesta. A buddhismu, tato střední cesta, je jediná cesta, která může vést k perfektnímu osvobození. Perfektní osvobození je to osvobození, na které nelze ulpívat. Čili trvá. To, na čem možno ulpívat, netrvá. Dále text uvádí, že ten, kdo takto medituje, s sadá, s, s vírou a s víria, s úsilím, může vstoupit do hluboké koncentrace a ve stavu hluboké koncentrace automaticky jeho mysl Nepřijímá e, chtíč po objektech pěti smyslu. To je charakteristika hluboké koncentrace, že v hluboké koncentraci mysl odmítá chtíč po e, pěti smyslech, po objektech pěti smyslu. To je třeba pochopit. Tím je též možno uznat, jestli máme správnou koncentraci nebo nesprávnou koncentraci. Správná koncentrace závisí na správné uvědomělé pozornosti samá saty a nesprávná koncentrace je založena na myčásaty, na nesprávné uvědomělé pozornosti. A to je velký rozdíl. Jestliže máme uvědomělou pozornost, co se děje? Jsme si vědomí toho, že ulpívání a odpor nám neprospívá. Jestliže nemáme správnou uvědoměnou pozornost, nejsme si toho vědomí. No a tím pádem, přestože jsme koncentrovaní, naše vědomí ulpívá na objektu, který chceme uchytit, anebo má odpor vůči objektu, který nám vadí. No a to samozřejmě vede k nestabilitě vědomí. Ztrátě stability vědomí. No a tím pádem meditující, který má uvědoměnou pozornost, může stav čisté mysli prodloužit. A jestliže ho prodlouží, pak automaticky může vést k Hledání jemnějšího objektu, který je spojen s hlubší koncentrací a s hlubším pochopením. Tedy podle textu, ten, který dosáhl jednobodové vědomí na mentálním obrazu, který se naučil udržet ve vědomí, ten automaticky v tomto stavu odsuzuje chtíč a zlobu. Tím pádem jeho stabilita, vědomí zůstává. A v tomto stavu, jestliže chtíč, Vystane v jeho mysli, vidí to, jako kdyby se hrabal ve výkalech. A... Jelikož tento text je samozřejmě spojen též s Mahajánovou tradicí, jak jsme vysvětlili, eh, přestože vysvětluje meditaci z hlediska toho, který chce dosáhnout stav Arahata, a to bylo běžné v jeho době, vysvětluje to z perspektivy Bodičita, z perspektivy. Eh, probuzeného vědomí, který chápe, že ta absolutní probuzení není individuální probuzení. A proto eh, tento stav hluboké koncentrace vede v meditující, nebo by měl vést meditující k, eh, k hlubokému soucitu. To je důležité. Hluboký soucit vůči čemu? Těm, který smyslovým požitkům propadají, a to je samozřejmě většina z nás. Čili, tento text spojuje praxi hluboké koncentrace s praxí soucitu, který je základ praxe bodičity, praxe probuzeného vědomí, které si je vědomo, nemožnosti individuálního vysvobození. Tedy, jak jsem vysvětlil, Správná koncentrace je založena na správné uvědomělosti, nesprávná koncentrace je založena na nesprávné uvědomělosti. A co je nesprávná uvědomělost? No to je ta, která nechává v mysli vystat, z a zlobit. My můžeme tež, a literatura jogy, indická literatura je plná těchto případů, my můžeme tež, ačkoliv máme hlubokou koncentraci, můžeme se odat hněvu. Podle indické tradice velká poušť Rajistánu a Sindu, v Pakistánu je výsledek hněvu z recu. Čili hněv jogína může vést, aspoň vedl, dnes asi takový jogíni už nejsou, může vést k zničení celé komunity, dokonce i celé země. V Indii mnoho lidí ještě, Věří, že tento svět přes veškerou chtíč a zlobu, která v něm existuje, ještě trvá, protože kompetentní jogini v hluboko v praktikují meta, praktikují lásku k tomuto světu. Takže úkol meditujícího je se snažit, jestliže chce dosáhnout diány, čisté diány, ne-li která vede k dalšímu pokroku, musí se snažit celý čas a musí odstraňovat stále v mysli překážky, které budou tématem, dalšího odstavce. Dále by měl kontemplovat, meditovat na veškeré nepříznivé stavy vědomí v, ve sfére vnímání založené na smyslech, jak všichni studující buddhismu a jógy by měli vědět. V buddhismu máme sféru vědomí určovanou práním po požitcích pěti smyslu. My se nacházíme v tomto světě. A jak víme, většina našich myslí je spojená s tím, co budeme jíst, co budeme vidět, co budeme slyšet, co, budem, co ochutnáme, čeho se dotkneme. Proto žijeme v té nejnižší sfére vnímání, to je sféra vnímání založená na pěti smyslech, které se říká káma dátu. Dátu je element, Práma je vlastně prání, naše vědomí je vlastně lámáno různými druhy prání, které dělají mysl neklidno. No a tím pádem tež opak prání je zloba, tím vlastně, neklidné mysli se zlova a prání střídají velice rychle. A proto text uvádí, meditující by měl meditovat na všechny tyto stavy ve sféře ovládané pěti smysly, jako na nestálost, utrpení nestálosti, utrpení, skutečné utrpení je nestálost, a toho jsou si vědomí pouze ty bytosti, které jsou probuzené. Prázdnota, prázdnota toho, co je nestále a co přináší utrpení a též nejáství toho všeho. Jelikož jsem se zmínil o těch, Sférách, nebo třech elementech, které určují stav vědomí, kromě vědomí, které je určeno různými druhy prání pěti založených na objektech pěti smyslů. Máme, existuje tež vědomí, které se usazuje na jemných objektech. Toto vědomí je stabilní a příjemné. No a pak vědomí, které má jako objekt neforebnost. A toto vědomí, jelikož v něm už není objekt rozlišení, může dosáhnout daleko hlubší koncentrace, ale jeho moudrost zaostává. Protože moudrost je samozřejmě potřebuje rozlišení. Takže meditující, který se chce dostat do stavu diány, by měl srovnávat tyto stavy, o kterých jsme se zmínili, ty překážky, hlavně překážky dané odporem, tedy strach, starosti, zlobu a tak dále, deprese, měl by na ně meditovat, jako kdyby meditoval na rakovinu v těle, na boláky, na furunkly. A tak dále, na všecko, k čemu mysl nechává vystoupit nechuť. Takže jestliže meditující cítí nevoli vůči všem, Těmto překážkám, neblahým stavům vědomí spojených s chtíčem a hlavně s odporem. Toto text nazývá: je počáteční stádium praxe Diány. To znamená, že v tomto stádiu mysl nepřijímá. Znečištění. No, a aby mysl nepřijala znečištění, musí se zbavit pěti překážek. No a pět překážek je další téma, které nezačneme začneme rozbírat. Tato kapitola se jmenuje, nebo tak se jí nazval, se jmenuje. Odbourání pěti překážek, zvaných mývarana. První překážka, která je vlastně zdrojem, jak už jsme se zmínili, všech dalších překážek, se nazývá káma ráda. To znamená smyslový vtíček. Zmínili jsme se o tom, že první část textu, nebo první odstavec, probírá meditaci na nežádoucí objekty. Právě meditace na nežádoucí objekty umožňuje znechucení chtíč. No a teď, Zase, e, chtíč je vlastně první překážka, kterou nutno odstranit, aby se meditující dostal do stavu hluboké koncentrace. Texty vysvětlují, že ten, kdo vstoupí do prvé diány, odstranil, smyslových chtíč a všechny další nečistoty vědomí. Čili nečistoty vědomí začínají smyslovým chtíčem. To neznamená, že si máme zhnusit všechny smysly. <laughs> Naopak, smysly můžou daleko více užívat v případě, že se od nich odpojíme. Čili my meditujeme na to, co se nám hnusí, ne kvůli tomu, že je to hnusné, že jsou objekty pěti smyslů hnusné, ale kvůli tomu, že se chceme zbavit vtiče, který zapřiťňuje za neschopnost vidět věci tak, jak jsou. No a tím pádem přístup k procesu oslobozování. Jižním buddhismu, tedy v Terváně, je káma a její obměna jako rága. Rága je od sanskrtského korené ranč, co vlastně znamená, že mysl je zabarvena objektem. Jestliže mysl je zašpiněná, je zabarvena objektem. A tento stav zabarvení mysle objektem tím, že po objektu touží je vždy v abydarně tervády považován za nepříznivý stav myslí, tedy osm myslí založených na káma, na loubha, což je vlastně synonymum rága, v severním buddhismu, ne, mluvím o Abhidharma Koša, který každý student severního buddhismu většinou studuje, stejně tak jako Abhidharma sanga je první kniha, která se dostane většinou do ruky studenta terládového buddhismu. V buddhismu severní tradice, rága a pratikha, to znamená, Chtíč a odpor je neutrální. Není vždy negativní. Protože chtíč podarmně je tež vlastně chtíč. A odpor vůči ne nečistému je vlastně tež chtíč. A ten, takže chtíč a odpor může být jak pozitivní, tak i negativní. Ale pro jednoduchost samozřejmě severní tradice od samého počátku dává důraz na logiku. Jižní budismus dává důraz na přímo na praxi a na to, aby praxe byla jasná, byla bez přílišného uvažování. To je třeba držet ve vědomí, jestliže si chceme uvědomit rozdíly mezi jižní a severní tradicí buddhismu, které existovaly vlastně od samých počátků těchto tradic. Nemá nezbytně co dělat pouze s problémem. Velkého a malého vozu. Tedy ten, který se chce zbavit podle textu chtíče, smyslového chtíče, by za prvé měl kontemplovat na to, že zde se jedná o mnicha, protože autor, kdo Ať je to kdokoliv, pravděpodobně je to žák Komara ne Komara sám. Autor je v nich. No a v nich, aspoň jestliže má správnou intenci, správný úmysl k odcheknutí světa, no tak je to proto, protože chce získat něco, co je hlubší a příjemnější než objekty smyslového vnímání. A aby toho dosáhl, rozhodl se oholit si hlavu a vzít na sebe šat mnicha, který v tradici je též vlastně barva odheknutí. A kontemplovat o tom, že on jakožto mnich s oholenou hlavou a se šaty daromy, jestliže Takováto osoba ještě se oddává smyslovým požitkům. Není hoden být mnichem. A proto by je měl okamžitě zničit. Tak, jako chceme zničit nebo odstranit, zloděje nebo jedovaté hady, který se dostali do našeho příbytku. A měli bychom je kontemplovat jakožto katastrofu. Tedy, jestliže se odává mysl chtíči po objektech pěti smyslů, je to aspoň pro měcha jakožto podlévání ve zlu, protože ačkoliv se zdají být příjemnými ty objekty pěti smyslů, jestliže na nich člověk ulpívá, povedou nás z cesty, a co znamená povedou nás z cesty, povedou nás k stavům spojeným s odporem, to znamená, jak jsme říkali, strach, zloba, zlost, nenávist, deprese. A tež nebudou smyslové chtíče, nebudou nikdy schopné Někoho uspokojit. jejich trvání je vždy krátké. A nebýt uspokojen, nemít santušty, Buddha učí vždy, to je tedy pana, že santušty, parama, lábha, že to je to. Ten největší zisk v životě, který můžeme dosáhnout, je spokojenost. A chtíč po pěti smyslech nikdy spokojenost přinést nemohu. To je jejich vlastnost. Je to přirovnáno, jakožto hm, ten, který má žízeň, pije hnis a tím pitím hnisu nikdy žádnou skutečnou, žádné us, skutečné uspokojení nedosáhne. A tak dále. přirovnání je mnoho, jakožto, když máme boláky a stále se v nich vrtáme, žádné štěstí z toho nedosáhneme, a tak dále. Dále, co je důležité, že díky chtíči po smyslových požitcích, bytosti nemohou správně rozlišit, co je pro ně příznivé, zdravé a co je nepříznivé, nezdravé. A tím pádem se podávají škodlivým činům, které jim přináší další a další utrpení. A to by mělo stačit k tomu, aby se meditující odhodlal vykořenit z vědomí chtíč po senzuálních požitcích. No a další. Chtíč po senzuálních požitcích je v písmu. Tady v tomto textu to není dáno, ale ostatní příklady jsou podle Agama, podle e, Suteme. Buddha srovnává mysl, která se odává chtíči po objektech pěti smyslů, jakožto stav mysli, která je jak už jsem řekl, rága je zkrocené ranč, to znamená zbarvená, jako stav mysli, která je zbarvená objektem a proto nemůže, nemá schopnost rozlišit objekt tak, jak skutečně je. To znamená, že dá se to přirovnat k vodě. mysl, tady, se dá přirovnat k vodě, správná mysl by měla vidět, nebo měla cítit, své dno. Stejně tak, čistá, jestliže máme čistou vodu, můžeme vidět dno. Jestliže ovšem voda je zbarvená, Dno nemůžeme vidět. Stejně tak, jako když mysl je zbavená chtíčem po pěti objektech. Smyslového chtíče vlastně nevidí sebe sama. Co znamená nevidí sebe sama? Nevidí to, že vlastně ty... Zašpinění vědomí pochází z venčí. Nejsou mysli vlastní. Jestliže to chápeme, vidíme dno. Jestliže to nechápeme, vidíme mysl, ale nevidíme její dno. Nemůžeme si uvědomit, že vlastně zašpinění jsou hosté mysli, ne pání mysli. No a aby jsme si to uvědomili, právě na to je tak důležitá praxe diány, protože ve stavu diány žádné zašpinění mysli neexistuje, jestliže je to skutečná diána. A žádný vlastně, konfliktní situace tež neexistuje. Žádná konfliktní situace neexistuje. Dále, jestliže máme chtíč, určitě budeme mít odpor nebo zlobu pratinga. Pratinga je další zábrana nebo překážka, která znemožňuje mysli vidět své dno vidět svoji vlastní čistotu. Vidět to, že stavy znečištění vlastně jsou cizí. Ten, kdo má smyslové chtíče, určitě bude mít tež stav odporu zloby, protože jsou to vlastně dvě strany stejné míce. V, podle buddhismu vlastně veškeré znečištění vědomí pochází z komplexu libosti a nelibosti, která ovládá myšlení obyčejných lidí. Jestliže libost a nelibost naše vědomí neovládá, no, tak můžeme mít jistotu, že jsme na dobré cestě. To neznamená, že meditující nemá stavy liposti a neliposti. Tyto stavy je těžké z, z mysli vykořenit, ale jestliže je vnímá, jako něco, co, co do mysli nepatří, je otevřen pro moudrost a hlubší koncentraci. A jestliže se odpor objeví, je třeba meditovat na to, že od samého zrození bytosti jsou subjektem utrpení. Jak už jsem se zmínil, opak odporu, opak zloby, je meta. Tak, jako chtíč, smyslový chtíč, vystává pozorností na objekt, který se nám líbí, kterého se chceme zmocnit. Zloba, odpor vystane na základě pozornosti vůči objektu, který je nám nepříjemný, kterou se chceme zbavit, který chceme odstranit. To je třeba si uvědomit. Podle buddhistické psychologie veškeré procesy myšlení počínají pozorností. Obzvláště v severní tradici buddhismu ovládnutí pozornosti je klíč též v terévádově a Ovládnutí pozornosti je chtít, je vládnutí pozornosti je klíč k ovládnutí myšlení. Mysl se obrací k objektu na základě pozornosti. Pozornost Doslova znamená manasikára, to znamená dělat objekt ve vědomí. A jak uděláme objekt ve vědomí, závisí na, na če Závisí na našem uvědomění Takže opak chtíče je, nebo ochrana před chtíčem je kontemplace ošklivého, opak zloby je kontemplace toho, co je příjemné. A to nejpříjemnější samozřejmě je láska. Láska ne jako chtíč, ale láska v budistickém smyslu jako ožto prátelství. Meta. Je láska jako přátelství, to znamená láska s odaností, s úmyslem, ne objekt, Lásky dominovat, ale s úmyslem Objekt, objektu lásky pomoct, být mít Taková láska nedopustí v mysli vystání zloby. A zde máme tež vlastně autor nás připravuje na sa Bodhisattva nade všechno dává důležitost soucitu. Ovšem soucit vystane pouze v těch, kteří mají lásku. Takže se vlastně jedná o jeden proces. Ale ne všichni si uvědomujeme, že bez lásky soucit nevystane. Bez čisté lásky. Čili eh, zloba vede k těm nejhrubším, nejtmavějším stavům mysli, spojeným s s těmi nejnezdravějšími stavy vědomí, které jsou spojené s tím nejhlubším utrpením. Není větší utrpení než zloba, než nenávist. Ten, kdo si to uvědomuje, může se otevřít pro velký soucit. No a dá se to přirovnat, tento stav vystání soucitu na základě lásky, ovšem to, to zde není, to já, dá se to přirovnat, ten, kdo se zlobě odporu, násilnému odporu, chci říct, nenávisti, Hněvu oddává a jestliže my jeho hněv sdílíme, vlastně nechápeme, že ten, kdo se hněvu odává, je jako ten, který je odsouzen k smrti. Protože to nejhlubší utrpení, zlost, je jako smrt čistého vědomí, nejasnější smrt čistého vědomí. A my ještě vůči takové bytosti můžeme mít zlobu. Čili místo. Zdůraznění lásky, text zdůraznuje jakožto protiklad zloby soucit. Dále text uvádí, že ten, kdo medituje za, za správným účelem, to je osvobození se od. Pout mysli, by měl opustit stavy píchy a sebe lásky, které nejsou překážkami v cestě do nebe a co říct o zlobě a hněvu, která, která je ta vlastně největší překážka e, uspokojení myslí. E, tedy hněv nás připravuje o samotný kořen, základ našeho štěstí. Teď je klasický příklad, který najdeme tež v Agamě v Sutách. Stav mysli, která se odává hněvu, zlobě, odporu, je jakožto stav vody, která vaří. Jestliže vaříme vodu, nemůžeme vidět na její dno. A ten, kdo v sobě chová zlobu, a zloba tež je důležité, je základ pro žárlivost. My žárlíme, protože máme zlobu. A ten, kdo má zlobu, ten, kdo má žárlivost, což je výsledek zloby, ten nemůže rozlišit mezi Osobou, která je vznešená a která je nízká, nemůže správně se chovat vůči svým učitelům, vůči svým rodičům a tak navazuje zde na pravdu, která je tež v televádě. V Damapadě máme slavný verš piyato džajaté, soukou, piyato džajate bajam piyato vypamutasa sa, nati soukou, nati bhájam. My máme největší odpor vůči tomu, co je nám blízké, co chceme, čeho se chceme zmocnit. Vůči tomu máme ty největší starosti, máme ten největší strach. Ale ten, kdo nemá nic, na čem ulpívá, ten nezná ani starosti, ani strach. To je verš Dama Čili text, co zlobu, hněv, nenávist, není nikdo jiný, než ďábel sám. No a teď to přichází. první jsme měli soucit, teď máme lásku, což já překládám jako friendliness, to znamená prátelství. Prátelství je to, co nedopustí, aby v momentu přátelství nedopustíme vystání hněvu v mysli. Jestliže máme hněv v mysli, nemáme přátelství. To je třeba si uvědomit. Takže ten meditující, který v mysli nedopustí vystání chtíče vůči objektům smysly a vystání zloby, ten může zakusit štěstí, jako, které se podobá štěstí toho, který už dosáhl v jednobodové koncentrace diány. No a to bude pro dnešek všechno. Už jsme překročili čas, tak další překážky probereme příští týden a začneme probírat první diánu. Tak pro dnešek asi takhle, jestli jsou otázky, Teď na ně máme čas. Jestli nejsou otázky, předáme zásluhy pro dobro všech a pro dnešek takhle. Jsou nějaké otázky? Můžu ti otázku? No? Minule, i letos, i, i, i tentokrát jste uvedl termín nepohnutané vědomí. Mm -hmm. Mohl jste k tomu. Termínu říct nějaká synonyma, nějak mě to připomíná joguru, třeba išvaru, ale nevím, jestli jsem vás dobře pochopil. No, e, nepohnutelné vědomí je to vědomí podle abidárny, které se zbavilo osmi takzvaných apalakša. Apalakša jsou doslova znamená ty stavy, které přizpůsobují, že jednobodovost vědomí není perfektní. A jaké to jsou stavy? První je Vitárka vyčára, těch se meditující zbavuje v, v druhé diáně. Hm? Pak je e, nepříjemný pocit tělesný a nepříjemný pocit e, mysli. Hm? nepríjemnýho pocitu e, tělesného, tedy v tom případě je to nepříjemný pocit tělesný, na který má odpor, hm? e, se zbavuje meditující vstupem do první Diany a nepříjemným pocitem mysli, toho se zbaví v druhé Diany. Hm? No a pak e, píty a sucha. Hm? Pýty, radost, se zbaví ve třetí diáně. A sucha štěstí, se zbaví ve čtvrtý diáně. Hm? No a nádech a výdech, toho se zbaví, těch se zbaví tež ve čtvrté diáně. No a tím pádem jeho mysl se stává nepohnutá. To je vysvětlení v Abidámiu. Ovšem, že můžeme to vidět trochu jinak, o tom se budeme bavit, ale tohle je základní vysvětlí. Co znamená a ninja? Vy jste to odmítl, vy jste řekl, Mahajánový no. bodlic a snaživec nemusí se zajímat o Jány, on se má zajímat o nepohnutné vědomí. Ano, ale jeho objekt se stává takovost. Takže je to trochu jiný. O tom teď se radši to necháme. Dobrý další otázka. Tak jo, tak dáme předání zásluh a uvidíme se zase příští neděli, jestli tady ještě budou dojít e, nestálost, nej, nelze vypočítat, ale s pravdě, největší pravděpodobností příští týden zase v 6 hodin. Tak teď předání zásluh. Eta vata čámehy mehi puna SABVE DEVA ANUMODANTU SABASAMPATI SIDIYA ETA VATA CHAMEH SAMBHATAM PUNYA SAMPADAM SABVE BHUTA ANUMODANTU SABASAMPATI SIDIYA ETA VATA CHAMEH SAMBHATAM PUNYA SAMPADAM SABVE SATTA ANUMODANTU SABASAMPATI SIDIYA SATTA CHUMATHA DEVA NAGA mahitika. Punyanta ranumoditva ceramrakantuloka sasana. Aka satta cabumattha, Deva, naga, mahidika, Punyanta ranumoditva ceramrakantuloka sasana. Aka satta cabumattha, Deva, naga, mahidika, Punyanta ranumoditva ceramrakantuloka sasana. Devo vasatukahalen sasa sampati hokucha, Pito bhavatulokocha, Raja, Moha to dám jako sádu, sádu, sádu, sádu a tak přeji všechno. Vyhody večer a Sádu, sádu, na Kvíli jich Děkujeme.